Sure. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, והתוכנית מוקדשת היום כולה למייק ברנדט, כי uh, בסוף השבוע הזה יצוין 50 שנה למותו, 50 שנה כבר למותו של אדם uh, מוכשר מאוד שמת קצת אחרי יום הולדתו ה-28. Uh, יוני בגן פה והביא לנו תקליטים, כולל <מח> ה... ההדפסה הישראלית של uh, הלהיט הראשון שלו לסמואת אמה, תני לי לאהוב אותך. ותראו, יש לי פה צילום של uh, uh, המצעד הצרפתי בסוף מאי uh, 70'. ותראו איזה הישג יפה. במקום הראשון, לסמואת אמה, מייק ברנד. במקום השני, ריקה זרעי, עם שיר שיר שנקרא הבלה פאפה, שאף אחד לא זוכר אותו היום, כן? אבל...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 Uh, הגופה uh, הוסעה לבית הכנסת הגדול של פריז, השיירה עברה ברחובות פריז ועשרות אלפים חיכו על המדרכות להיפרד ממנו, אמנים צרפתים רבים השתתפו בטקס ההשכבה. יומיים לאחר מכן טס הארון uh, לישראל, מייק ברנדט, משה מיכאל ברנדט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 זה עצוב. טרומנה. טרגי, אבל כן. אנחנו נמשיך ב... מבחינה כרונולוגית בלהיט השני הגדול של מייק ברנדט, אחרי לסמאת עיני. <אז> זה שיר שמייק שר בתחרות ה-grand-pri, הפרס הגדול של רדיו לוקסנבורג. וזה נקרא אבל בתוך האור הנה זה בא דז'הוויה פלישון, אי שבועה, תונתסייר, אין אלאם, ענבווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה תנא רנטור שמופעו פה רק עומד, דולה למיירו, זה זוכר שאתה דור שאתה שאתה שאתה ממש תתו נוגל, כי תורשם בן יונקור, לאנרי רוויה פיאנטור, פורט אנדרלף דמאבו, הם אינסון פלפון. שתם, שתם, שתם, שתם אומר דולה לומיירה זה זייקריש את הדור שתן שתן שתן שתן באמת דולה לומיירה אבל בתוך האור של מגמת ארצות זה היה כאמור בסוף 1970 ואז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 נחייכת עם תרח. <ערב> Yeah. נדבר רגע על uh, היחס uh, למאג ברנדס בישראל uh, אפילו uh, בתחילת הדרך. עכשיו, לעיתון בספטמבר 1970, זאת אומרת פחות או יותר בזמן שקצת לפני מדורנל לובייר הוקלט, אז הוא uh, אמר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 vous mes amis onentend de fois deux, que vous mettez que disciples je' sou j'aimerais bien beaucoup qui sera פתאום קראתי עד כמה זה דומה ללכת לסניגו שזה משלב זה, מאותה שנה אני חושב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 וחשבתי, ואני עשיתי מופע לזכרו בעצם ממני אליו שנקרא מייק ברנד בנימה אישית. כן. אני לא יודע אם שמעת על המופע הזה. אני חושב שכן. זה היה מופע. מה אתה אומר? בוא, בוא, בוא, נשאל את השאלה המתבקשת, איפה תפסה אותך הידיעה על מותו של מייק? איפה? תשמע, זה היה זעזוע. אני גרתי אז בניו יורק. זה היה בשנת שבעים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 של מייק פראנץ, מתוך... כאן הוא, הוא מתוך האוסף הכפול שלו, שיצא בארץ לאחר מותו. זה שיר מסוף שבעים וזה ציון דרך בקריירה של, של מייק.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 אז שנשמע את סמא פריאל, בבקשה, נפעיל. וזה בא. זה כבר בא. בסוף זה בא. אמרתי לכם שזה... עוד שיר, וכאילו אנחנו בכרונולוגי כזה, ועוד שיר שמייק ברנט הלחם, ועוד פעם מקום ראשון בצרפת, מיליון וחצי עותקים, ככה נכתב בליתון, בצרפת, שם, חובד, רבע מיליון בקנדה, אז קנדה קוויבק. בסדר, okay. תשכח גם שם יש לך חלקים מאוד רחבים שמדברים בצרפתית. כמו שדה אמר בזמנו, <laughs> אבל הם לא. Uh, והשיר הזה נקרא, הכל ניתן, הכל נלקח, ואנחנו נשמע אותו. תכף הוא בא. שקרועה, תבואר פרטור. זה מר סובייה קונטורייה, סלו בלר כגרון דיסר, עוד טור דנור. אין דון רג מזון לג'ור זורה, לגרוס סילאנס, לטון הדיינו פיניפה. Something. Yeah. שום טרומפר שאתם וב-73' כזכור לכולנו פרצה מלחמת יום כיפור ומייק mm. ברנט עושה מה, מה שכל ישראלי בחו"ל עושה הוא mm. ממהר להגיע לארץ הוא תורם כאן דם הוא מופיע בפני חיילים mm. mm. ואז הוא חוזר mm. uh, לצרפת מגיע שוב לביקור בישראל באפריל שבעים וארבע, זה הביקור האחרון שלו כאן בארץ. ואז יש לו עוד לאיט גדול שנקרא ככה, אני אוהב אותך, שאולי נשמע בהמשך. ואז יש לו עוד לאיט גדול, שנקרא, מי יכול לספר לך? כיפורה סדיר. בוא נראה אם...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 הוא לא הופעל. ועכשיו... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שסובו מרשה, סובו שרשרת. מי יוכל לספר לך? I often thought that I could admit it But I've never been אומיה שאתה אמר שסובון שרשי הדבואלט נוסקרי ארטדיר לבן ריטר שתדע סירי דתור מונקור דתור מונקור שפועל כתיקון כיפורת אדיר, קומיין ש... מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה להפוך אה, לצד שני, ויש כאן שיר שחתום עליו אה, מייק ברנט, זאת אומרת אה, מילים ולחן, לא שמענו את זה. איך הוא נקרא? וזה, זה כתוב באנגלית, זאת אומרת אה, הנה אנחנו מגלים שהוא גם שר באנגלית ומקליט באנגלית, וזה נקרא She's my life, mm -hmm. אז זאת הזדמנות אה, לשמוע את זה. 's my life she's my life she's what I really was far away far from me oh I'm sad she's my life all oh, my soul she was already I said to her, wait for me She didn't want to know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 דפי יקומה, שם מעונרי סובלי ולוודיפר איסי לז'ורלר טריסטי מסעד עמבל קולוסיאל אבלוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו